Частина двадцять четверта. Розділ другий. «О, Боже, мій!» – промовила Лінда, різко повертаючи машину вліво. міні стрибнув на бордюр за сотню ярдів від перехрестя Main Street із Гайленд-Авеню. Всі три дівчинки на цей стрибок відгукнулися сміхом, але маленький Ейден, бідолаха лише, подивився злякано і знову обхопив руками голову терплячої Одрі. «Що?» – скрикнув Терсі. «Що?» Вона зупинилася на галявині під деревом. Під величеньким дубом, але міні теж був немаленькою машиною. Та й дуб уже скинув майже все своє зів'яле листя. Там хаммер Джима Рені стерчить посередині тієї чортової розвилки. «Ти забагато лаєшся», – зауважила Джуді. «Два четвертаки до лайливої кружки». Терсі витягнув шию. «Ви певні?» «Ви гадаєте, в місті ще хтось має такий монструозний екіпаж?» «Ісусе правий», – пробурмотів Терсі. Лайлива кружка. Цього разу в унісон проголосили Джуді і Дженні. У Лінди пересохло в роті, язик пристав до піднебіння. З переднього пасажирського сидіння там вилазив Тібодо. І якщо він зараз подивиться в цей бік... Якщо він побачить нас, я його переїду, подумала вона. Ця думка її якимось дивним чином заспокоїла. Тібодо відчинив задні двері Хамера. Звідти виліз Пітер Рендолф. Той чоловік, длубається у себе в гузні, повідомила всій компанії Аліса Епплтон. «Моя мама каже, це значить, що він збирається сходити в кіно». Терстон Маршал вибухнув реготом. І Лінда, котра чесно вважала, що в ній більше не залишилось ані крихти сміху, приєдналась до нього. Невдовзі сміялися уже геть усі. Навіть Ейден, котрий погано собі уявляв, що їх так розсмішило. Як і Лінда, між іншим. Рендол в пішки вирушив униз пагорбом, усе ще смикаючи себе зазад форманих штанів. Нічого особливо забавного в цьому не було, а відтак це ставало ще смішнішим. Не бажаючи відставати від решти, загавкала Одрі. Десь гавкав собака. Великий Джим почув, але не завдав собі клопоту обернутися на той звук. Споглядання того, як Пітер Рендол широкими кроками спускається пагорбом, подарувало йому відчуття повноти життя. «Тільки подивіться, як він виколупує штани в себе з сракі», – промовив Картер. «Мій батько казав, це значить, що людина збирається сходити в кіно». «Єдине місце, куди він збирається сходити, – це РНГХ», – зауважив Великий Джим. «А якщо він настільки тупий, що вирішить атакувати в лоб, це місце буде останнім, куди він сходить. Поїхали до міськради, подивимось там по телевізору цей карнавал. Коли зовсім набридне, я хочу, щоб ти знайшов того хіпі доктора і сказав йому, що якщо він спробує кудись ушитися, ми його наздоженемо і запроторимо до в'язниці. Так, сер, це було для нього зовсім легке завдання. Можна буде спробувати знову наїхати на експоліцейську Еверет і цього разу вже здерти з неї штани. Великий Джим натиснув на газ, і великий Хамер повільно поїхав униз пагорбом, сигналячи тим людям, котрі недостатньо швидко відходили з його шляху. Коли він завертав на під'їзну алею міської ради, Мінівен Одіссей, уже проминувши перехрестя, взяв курс геть з міста. На верхній Гайленд-стрит пішоходів не було. Лінда різко збільшила швидкість. Терсі Маршал почав наспівувати колеса на автобусі, а невдовзі разом з ним співали вже всі діти. Нарешті Ілінда, котра відчувала, як з кожною відзначеною спідометром десятою частиною милі, Її покидає черговий кавалок страху. Теж почала підспівувати. День побачень настав у честер і великі очікування сповнюють люд, що нетерпляче суне по шосе 119 до ферми Дінсмора. Де всього якихось п'ять днів тому так погано закінчилася влаштована Джома Клечі демонстрація. Незважаючи на спогади про це, люди сповнені надій, якщо нечистого щастя а також, незважаючи на спеку, і сморід у повітрі. Обрій поза куполом тепер видніється, мов, крізь туман, а небо понад деревами виглядає потемнілим, завдяки налиплим там твердим частинкам. Найкраще дивитися прямо вгору, хоча і там неправильний колір. Блакить набралася жовтизни, ніби небо, немов старече око, затягнуло плівкою катаракти. Отак виглядало небо в сімдесяті над папірнями, коли геть усі вони ще працювали повним ходом», – каже Генрієта Клеворт, – «та що з не зовсім зламаною сракою». Вона пропонує Петрі Ширлс, котра йде поряд з нею ковтнути імбирного елю зі своєї пляшки. «Ні, дякую», – відмовляється Петра, – «у мене є вода». «Приправлена горілкою?» – цікавиться Генрієта, – «бо в моїй пляшці так, любонько». «Навпіл, якщо точніше». Я називаю цю суміш канадська суха ракета. Петра бере в неї пляшку і робить добрячий ковток. Йо, видихає вона. Генрієта діловито киває. Йо, мем, голову ця штука не дурить, але день в очах робиться яскравішим. Чимало спрочан несуть саморобні плакати, які вони збираються показати своїм візитерам зовнішнього світу і телеоператорам, звичайно, немов запрошена публіка якогось вранішнього телешоу в прямому ефірі. Але плакати на вранішніх телешоу завжди монотонно бадьорі, а більшість тутешніх – навпаки. На деяких, що залишилися з тієї недільної демонстрації, можна прочитати. «Борись із системою! Та ганьба! Випустіть нас на волю! Але є й нові! Експеримент уряду? Навіщо? Ні таємним операціям!» Та ми люди, а не морські свинки. У Джонні Карвера написано: "Що б ви не робили зараз з нами, припиніть це во ім'я Бога, поки не пізно". А Фріде Моррісон плакат питає неграмотно, проте пристрасно: "За чиї злочини ми гинемо?". Тільки Брюс Ярдлі, несе цілком позитивного гатунку гасла, причеплений до семифутового дрючка, обрамлений рюшами з блакитного паперу, його плакат Біля купола він височитиме вище за всіх. Сповіщає «Привіт, мамо і тато в Клівленді! Люблю вас дуже, мої дорогі!» Десь із десяток написів це закодовані послання. Бонні Морел, дружина хазяїна міського лісоскладу, несе один із таких плакатів, на якому попередження «Не прощай їм, бо вони знають, що роблять!» Утріни Кейл під малюнком що, «Щолибонь мусить зображати ягня» Хоча важко судити, напевне, написано просто «Бог мій пастер». Донні Барібоо своїм написом закликає «Моліться за нас». Марти Едман, котра іноді доглядає дівчаток-еверетів, нема серед прочан. Її колишній чоловік живе в Південному Портленді, але вона сумнівається, щоб він приїхав, та якби і так, що вона йому скаже? «Ти заборгував мені аліменти, членосмоку». Замість шосе 119 вона вирушила на Малу Курву. Сюди, хоча б пішки, не треба плентатись. Вона поїхала своїм Акура, з кондиціонером, увімкнутим на повну котушку. Її мета – затишний будиночок, в якому доживає свої осінні роки Клейтон Бресі. Він її чотириюрідний дідусь, з котрим давно перестали родичатися, чи хто знає, що там було. І хоча вона не певна щодо ступеню їхньої кревності – або рівня відторгнення. Марта знає, що він має генератор. Якщо той все ще працює, вона зможе подивитися телевізор. Також їй хочеться впевнити, що дідо клейт у порядку, або в порядку настільки, наскільки це можливо, коли тобі стукнуло 105, і мозок у тебе перетворився на квакерську вівсяну кашку. Він не в порядку. Він утомився від корони найстаршого з живих мешканців Честер Міла. Він сидить у вітальні в улюбленому своєму фотелі зі своїм улюбленим облупленим амальованим лотком для сцикання на колінах і ціпком Бостон Пост, притупленим поряд до стіни, але вже зовсім задубілий, як закам'янілий крекер. Ніде не видно Нелтумі, його прапраправнучки і головної доглядальниці. Вона зі своїм братом і невісткою пішла до купола. Марта мовить. «Ох, дідуню, мені так жаль, але, мабуть, уже час настав». Вона йде до спальні, дістає з шафи свіже простирадло і накидає його на старого. У результаті він робиться схожим на зачохлений елемент умеблювання якогось покинутого будинку. Скажімо, на високий комод. Марта чує гудіння Генера позаду будинку і думає «Кий чорт!». Вона вмикає телевізор, знаходить CNN і сідає на диван. Зображення на екрані змушує її майже забути про те, що кампанію їй складає труп. Це кадр з гори, взятий крізь потужний об'єктив із вертольота, що баражує над Моттонським блошиним ринком, де невдовзі стоятимуть автобуси візитерів. А перші прочани з середини купола вже прибули. Позаду них тягнеться хадж – двосмужне асфальтоване шосе, заповнене від краю до краю людьми аж по Фуд Сіті. Схожість громадян міста на мурашок у поході надто очевидна. Хтось із телекоментаторів торохтить у мікрофон, використовуючи слова на кшталт «чудесно» та «подиву» «гідне». Далі він каже «Я ніколи в житті не бачив нічого подібного». Марта приглушує звук з думкою «Ніхто такого не бачив, дупа твоя голова». Вона хоче встати та да пошукати, може є щось їстівне в кухні, може це і не гідно з трупом у кімнаті. Але ж вона зголодніла, чорт забирай. Але тут екран розділяється навпіл. Зліва виринає додаткова картинка, на якій з іншого гелікоптера знімається вервечка автобусів, що виїжджають з Касл Рока і титри внизу екрана повідомляють. Візитери прибудуть скоро по десятій. Є час чогось перехопити, врешті-решт. Марта знаходить крекери, арахісове масло і, що найкраще з усього, три пляшки холодного бада. Несе все на таці до вітальні і вмощується. «Дяка, дідуню, каже вона. Навіть з вимкнутим звуком, особливо з вимкнутим звуком, два різні, демонстровані одночасно кадри захоплюють, буквально гіпнотизують. Коли перша пляшка пива її розбирає радістю, Марта розуміє, що це немов очікування того, що якась невідворотна сила наштовхнеться на непорушний об'єкт і загадується, чи станеться вибух коли вони зустрінуться. Неподалік від прибуваючого люду, на горбку, де він копає могилу своєму батькові, спирається на лопату Олі Дінсмор. Він дивиться на зростаючий натовп. Двісті, потім чотириста, потім вісімсот чоловік. Щонайменше вісімсот. Він бачить жінку, у котрої на спині в рюкзачку сидить немовля і дивується, чи вона не сказилася принести таке крихітне дитинча на таку спеку, навіть не прикривши йому голову хоч сяким таким капелюшком. Прибуваючі громадяни застигають під імлистим сонцем і нетерпляче чекають, вдивляються, коли ж нарешті прибудуть ті автобуси. Олі думає, яку ж довгу, печальну дорогу їм доведеться подолати, коли цей гармидер закінчиться. Знову пішки до міста, у пічній задусі після обідньої спеки. А потім він знову повертається до своєї роботи. Позаду зростаючої юрби по узбіччях шосе 119 поліція десь із дюжину здебільшого нових офіцерів під орудою Генрі Моррісона поставила свої автівки з увімкненими мигалками. Двоє останніх поліцейських автомобілів під'їжджають пізніше, бо Генрі наказав їм привезти повні багажники каністр з водою, набраною з крана в пожежній частині, де, як він з'ясував, генератор не лише ще працює а й, схоже, працюватиме ще пару тижнів. Цієї води аж ніяк не вистачить, фактично, її жалюгідно мало для аж такого натовпу. Але вони і так зробили все, що могли. Вони триматимуть її для тих громадян, котрі зомліватимуть на сонці. Генрі сподівається, що таких буде не вельми багато, але точно знає, що вони будуть, і кляне Джима Ренні за відсутність підготовки. Він розуміє, це тому, що Ренні на це наплювати, і в уявленні Генрі це робить таку байдужість ще гіршою. Він приїхав сюди з Памелою Чен, єдиною з нових позаштатних підручних, кому він цілком довіряє. І побачивши розміри натовпу, наказав їй зателефонувати до лікарні. Йому потрібно, щоб сюди прибула санітарна машина. Вона повертається за п'ять хвилин із новиною, котру Генрі сприймає як неймовірно і водночас як абсолютно передбачувано. На телефонний дзвінок їй відповіла якась пацієнтка, котра зняла слухавку в реєстратурі, каже Памела. Молода жінка, що прийшла туди сьогодні вранці зі зламаним зап'ястям. Вона сказала, що нікого з медичного персоналу там немає, і санітарної машини немає теж. «Ну, це просто чудово, каже Генрі. Я сподіваюся, із навичками першої допомоги в тебе все гаразд, Памі». «Бо сьогодні вони тобі можуть знадобитися». «Я вмію робити штучне дихання», – відповідає вона. «Добре». Він показує на Джо Боксера, дантиста і шанувальника Егго. У Боксера на рукаві голуба пов'язка. Він махає руками, бундючно показуючи людям, щоб трималися ближче до узбіч дороги. Більшість не звертають на нього уваги. А якщо в когось розболиться зуб, його зможе вирвати отой пихатий мудак». Якщо вони матимуть готівку, щоб йому заплатити, киває Памела. Вона стикалася з Джо Боксером, коли в неї поліз зуб мудрості. Він їй тоді ще щось бубнів про обмін одної послуги на іншу. Луплячи очі на її груди, так, що їй це аж ніяк не сподобалось. «Здається, у мене в машині ззаду лежить чийсь карту з Ред Сокс», каже Генрі. «Подивися, якщо знайдеш, чи можеш віднести його ондечки туди». Він показує на жінку яку вже раніше був запримітив Оллі, ту, що з простоволосою дитиною. Надягни його на голову дитині, а тій жінці скажи, що вона ідіотка. Картуза я винесу, але слів таких не казатиму, відповідає Памела спокійно. Це Мері Лу Костас, їй 17, вона вже рік як дружина-водія-далекобійника, мало не вдвічі старшого від неї, і Либонь сподівається, що він приїде сюди побачитись із нею. Генрі зітхає. Все одно вона ідіотка. Хоча, я гадаю, в 17 років усі ми такі. А вони все ще надходять. Ось чоловік, води він з собою явно не взяв. Зате несе великий бумбокс, з якого на хвилі РНГХ хтось гучно волає госпел. Двоє його супутників розгортають транспарант. Напис на ньому по краях обрамляють гігантські незграбно намальовані палички для чистки вух. «Благаємо, врятуйте нас!» «Погані попереду в нас справи», – говорить Генрі. І, безперечно, він має рацію, але сам не уявляє, наскільки попереду в них погані справи. Натовп дедалі нагромаджується і чекає на сонці. Люди зі слабкими сечовими міхурами зникають у низькому чагарнику, по західний бік дороги, мочаться. Більшість терпить до останнього, перш ніж шукати полегшення. Одна занадто дебела жінка, Мейбл Олстен, вона ще страждає на хворобу, котру сама називає Діабеті. Звихнула собі щиколотку і лежить, галасує. Поки двоє чоловіків не підходять, зводять її на цілу ногу. Лені Мічем, міський поштмейстер, принаймні до минулого тижня, коли доставка відправлень поштової служби США припинилася на невизначений термін, позичає їй свій ціпок. А потім він каже Генрі, що Мейбл необхідно відвести назад у місто. Генрі відповідає, що не може поділитися машиною. Нехай вона відпочине в холодку, каже він. Лені розводить руки, показуючи по обидві сторони дороги. Може, ви раптом не помітили тут коров'яче пасовище по один бік, і зарості ожини по інший. Тіні вартої уваги ніде нема. Генрі показує на ферму Дінсмора там повно тіні. Звідси туди й чверть милі, обурено каже Ленні. Туди принаймні наполовину ближче, але Генрі не сперечається. Посадовіть її на переднє сидіння моєї машини. Жахливо, жарко на сонці, каже Пенні. Їй треба штучного повітря. Так Генрі розуміє, що їй би під кондиціонер, що означає треба заводити мотор, що означає палити бензин. Бензину поки що вдосталь, тобто якщо зважати на те, що вони можуть викачати його з цистерн при паливі ендбакалії тож він гадає, що непокоїтися – про це доведеться пізніше. «Ключ у замку запалення», – каже він. «Увімкнеш на слабкий холод, тобі зрозуміло?» Бенні відповідає так. І прямує назад до Мейбл, але Мейбел не готова рухатись, хоча по щоках у неї стікає піт, а обличчя геть червоне. «Я ще не сходила, – реве вона. – Мені треба сходити!» Лео Ламойн, один із нових офіцерів, перевальцем підходить до Генрі. Генрі радо обійшовся без спілкування з ним. У Лео мозок, як у брукви. «Як вона сюди дісталася, друзяко?» – запитує він. Лео Ламойн належить до того сорту людей, котрі всіх підряд називають друзяками. «Я не знаю, вона знає», – втомлено відповідає Генрі. «У нього болить голова. Організуй декілька жінок, щоб донесли її до моєї машини і потримали, поки вона помочиться». «Котрих, друзяко?» Великих, каже Генрі, і поспішно йде геть, щоб раптом виникле в нього сильне бажання зацідити Лео просто в ніс, не реалізувалося в дії. «Що це за поліція в нас така?» – питається якась жінка, котра разом з іще чотирма іншими ескортує Мейбел поза екіпаж номер три, де Мейбел попісяє, тримаючись за бампер, поки жінки її прикриватимуть заради благопристойності. «Подякуйте Ренній Рендолфу». Вашим безстрашним вождям за таку підготовку. Хочеться відповісти Генрі, але він мовчить. Він пам'ятає, як його власний язик завдав йому неприємності учора, коли він висловився на користь того, що Ендрію Грінел варто послухати. Він говорить інше. Така, яку маєте, іншої нема. Правду кажучи, більшість людей так само, як і та почесна варта з жінок навколо Мейбел, щиро намагаються допомагати одне одному. Ті, хто не забув принести з собою воду, діляться нею з тими, хто не здогадався, і п'ють здебільшого економно. Втім, у кожному натовпі завжди присутні ідіоти, тут такі ж луктять воду, не думаючи про потім. Декотрі наминають печиво і крекери, від котрих почуватимуться спраглими пізніше. Дитина Мерілу Коста спочинає капризно плакати під завеликим для неї картузом «Ред Сокс». Мерілу принесла з собою пляшку води і тепер починає змочувати своїй доні розпачілі щічки і шийко. Скоро пляшка спорожніє. Генрі знов смикає Памелу Чен, показуючи на Мерілу. «Візьми в неї пляшку доли їй з того запасу, що ми привезли», – каже він. «Намагайся, щоб тебе побачило поменше людей, бо так у нас ще до полудня все закінчиться». Вона виконує наказ, і Генрі думає». Принаймні, хоч одна є, з котрої може вийти добрий провінційний коп, якщо їй захочеться утриматися на цій роботі.